Ez zuek, baina helduden bigarren konfinamendu hori nik ez dut martxokoa bezan niongi sumatzen. Martxoan guzi hori berria zen, dena ginen arrituak, ez usteko salbuespen egoera zen, frantziako presidenteak ere errantzuen birusaren aurkako gerran ginela, eta biziak babestu beharko zirela, kosta ahala kosta. Ekonomia bigarren planorat eta biziari lehentasuna. Ondoko asteetan, Denak etxeetan egoterat beharturi ginela, ikusten ginuen sare sozialetan edo whatsapp taldetan, hainbat mezu, bideo, kontakizun, orduan zela sekulako parada sistema zaldatzeko, birusak gizateria jarri zuela bere tokian eta orainbai olertuko ginuela gure txikitasuna, lurrarekiko lotura eta bertzekiko elkartasuna. Bitartean konfinamendua bukatu eta pixkanaka asmoeder horien giroa desagertzen ari zen. Iadanik ez ginen birusaren aurkako gerran, baina erraten ziguten birusarekin bizitzen ikasi behar ginuela. Erraten ziguten ere, dena egin berzela birusa ez barriatzeko, baina eraberean hortarako funtsezko baliabiderik ezarri harrigabe. Covid-erien zaintza etzen euneko egun ordaintzen, testak hitz eman baino hainitz gutxiago ziren, testatzen hasten ziren jendea oporretara joaten hasia zenean, maskak doainik ez eman eta bar. Telebista eta egunkarrietan, zenbat ergelkerri ere entzun behar irusari buruz, oroitarazi zidan klima azmintzatzeko klodalek gomitatzen zuteneko garrai iliunura. Guzionek, bai gobernuaren kudeaketa raketxa, bai edabideak bez egiteko sortzen zuten zarata ere, jendeak nahasi ditu. Hainitzek gaur ez dakitegeieko zerpentsa, eta testo inguru hortan asiko da siuraski bigarren konfiramendua. Or siur naiz, sare sozialetan edo WhatsApp taldetan egonen diren mezu, bideo, kontakizunak, ez dutela itxaropeneko girorik botako. Halere, bertzeek egindako akatsen ondorioak guk ordainduko baditugu ere, eta hori injustizia aski ondia da, ez dieza dugun gehitu mingostasuna eta zatiketa. Interdependentzia ulertzea eta elkartasuna pistea, Euskal Herriko historian hainbat aldiz bezala, gerrain izanen izanen baitzaigu berriz. Ongi zaindu denak eta hemendik bi arte